A szalomban a rendőri bizottság végezte a munkáját, amely jelen pillanatban abból állott, hogy a gróf által felajánlott hideg felvágottakat fogyasztották jó étvádgyal. A nyomozás már kezdő stádiumban holpontra jutott, mert a detektív főfelügyelőnek egyik kihallgatót sem tudta megmondani, hogy ki volt a betörő, és szerinte ez nagyon megnehezítette az eredményes nyomozást. De azért nem kedvetlenedett el, különösen miután több pohár konyakot is megivott. Ez alatt egy igen hosszú és rendkívül sovány fiatalember jelent meg a villakapujában, és miután gondosan megnézte a számot, belépett. Ez a fiatalember első pillantásra elárulta, hogy külsejére nézve művész. Bársony kabátban és Lavier nyakkendőbe volt, a fején hatalmas szürke panamakalap, minek ellentéteképpen valószínűtlenül keskeny fekete bajuszkát viselt. A villában járatlan idegen, vesztére a hangok irányába igyekezett, és éppen a szalomba lépett kopogtatás után. A detektív főnök, meg akarva szolgálni a villás reggelit, buzgalommal csapott le rá. Magát még nem hallgattuk ki. Neve? Jean Cobard. Foglalkozása? Festőművész. Kedves mosolyjal és szolgálatkészen felelt, ami még szigorúbbá tette a detektívet. Mit tud a betörésről? A betörés az a módja a vagyonszerzésnek, amellyel egy vagy több ember megkísérli valamely magántulajdon jogtalan birtoklását erőszakos úton. Hallgasson, mit tud ön arról a betörésről, amely ma éjszaka ebben a villában történt? Pontosan annyit, amennyit ön majd erről elmesél. Szóval tagadja, hogy maga követte el? Feltétlenül. Tehát voltak bűntársai? Ha nem maga követte el, akkor bűntársai voltak, és diadalmasan körülnézett. Hol töltötte az éjszakát? Zsánko Bárt. Napóleonnal és Éliás profétával kártyáztam. Figyelmeztetem, hogy a hatóság gúnyolása súlyos következményeket von maga után. tartom a vallomásomat. Én azt találmodtam, hogy az égben vagyok, és nevezett tanúkkal lórumot játszottam. Utoljára kérdezem, hol töltötte az éjszakát? A vasúton. Tíz perc előtt érkeztem meg Párizsból. A detektív felügyelő arca megnyúlt. Ebben a pillanatban lépett be Póli, mikor meglátta a festőt, halkan felkiáltott. – Jean! – Póli! Hogy tehette ezt velem? – Jöjjön, jöjjön, kint a kertben mindent elmondok. Mi alatt mentek, Jean visszaszólt a detektívnek. – Majd később visszajövök, akkor kérdezhet még egy párat – mondta Jean, és ezzel el is tűntek a bizottság szeme elől de nem mentek a kertbe, hanem még ott a csukott ajtó előtt összeborultak egy csókban. A bizottság dél felé távozott, hogy kihallgathassák a szanatóriumban ápolt koronatönöt, dr. Fricket. A gróf, mert ez már szokása volt, nyomban meghívta a festőt, hogy legyen a vendége, amíg már szelyben tartózkodik. Különben a betörés szenzációját elhomályosította a küszöbön álló verseny. Két nap választotta el őket a nagy eseménytől. Hogy ott találják még a rokonokat, elhatározták, hogy versenyelőtt előtt egy napot töltenek Nidzában, illetve Monte carlo és a versenyre visszajönnek. Kora reggel a gróf magához hívatta Rajert. Maga értelmes ember, Rajert. Rövid ideje van itt, de nagyon meg vagyok elégedve magával. Be fog menni nizza és a bookmaker irodáknál lefogadja a szerdai lóverseny harmadik utamában delejt. Egy írást adott át. Itt vannak legépelve az utasítások, hogy hol, mennyit és hogyan fogadjon. Érti? Igen. A fogadási összegről csekket ad, amit a maga aláírására az én számlámmal kifizet a bank. Délután négykor indul el Nidzába, valószínűleg Grófunöt is viszi. Megértettem? Igenis, Grófun. Ha jól végezte a dolgát, meg fogom jutalmazni. Délután Sándor előállt az autóval. A társaság búcsúzott a gróftól. – Az én autómban csak ketten férnek el, fordult Irénhez Trimóci, de mielőtt Irén felelhetett volna Póli, aki mélységesen megértő volt, már is közbevágott. – Zsám, meg én megyünk magával. Én imádom a sportkocsit. Trimóci csak nehezen tudta udvarias mosolya mögé győrni dühét. Irén már be is szállt Roger mellé, mert még mindig szorgalmasan tanulta az autóvezetést. A két autó elindult.